Salutări internet. Uh, <laughs> sunt, uh, uh, sunt Alin, uh, alături de Ana Bențedi. Și o să vorbim acum despre uh, Giant Days, bandă uh -huh. banda lui John Allison și în prima fază Lisa Trailman, apoi Max Aaron, publicată de uh, Boom sub imprintul Boombox. Și asta a fost una dintre benzile mele preferate de anul trecut. Și am încercat să o în măr și țări și să corup cât mai multă lume la ea. Good care work. Și... Yes, yes, printre care e și pe Ana aici de față. Și vrem să vorbim despre banda asta pentru că uh, merită să fie vorbit despre ea. Că... Merită citit în primul rând cea mai faină chestie Este Deci Despre ce este vorba în Giant Days? Giant Days Este despre zilele la Universitatea a trei pete, Prietene Care prin un miracol al Birocrației A sorții ajung să fie Colegi de camin Și e un fel de Slice of life foarte hazliu și cu personaje foarte likeable, foarte fine, foarte mult umor, atât vizual cât uh, de la normal, uh, adică din dialog și personajele sunt super fine și merită citit. Ce mi-a plăcut uh, e foarte mult plangul că E uh, are plot, are uh, intrigă. Mm -hmm. e, e, e, e ca un stil de Buffy fără vampiri. <laughs> um. Ok, uh, trebuie să recunosc, nu-mi amintesc nimic din Buffy. This was such a long time ago. Uh, dar da, sunt de acord, cred. Uh, no, în, în sensul că și, și Buffy se folosea de, uh, în principiu de vampir și de supranatural pentru a explora diferite situații cu care se confruntă adolescenții și tinerii adulți. Mai ales uh, tratându-le dramele cu omor și autoironie, mm. dar și uh, luându-le în serios. Când uh, trebuie să iei în serios, nu poți cu totul să ridiculizezi uh, problemele tinerilor, adulți și adolescenților și copiilor, doar pentru că uh, nu sunt la fel de serioase pe cât uh, alte probleme. Da, așa este. Chiar a zis John într-un interviu că de obicei când trimite primul draft la editor, la editoare, dacă este ceva de schimbat, de obicei e ceva de genul, ok, ai, ai destul destule momente funny în numărul ăsta. Hai, hai mai pune și niște emoții și atunci bagă niște psihologie. Cred, cred că am mers un pic pe departe. Hai să ne, ne întoarcem la personaje, pentru că am spus că personajele sunt o mare calitate a benzii. Și aici avem în primul rând 3 fete young adulte, Daisy Wotton, uh, Esther de Groot and Susan Ptolemy. The pea is silent da la Daisy este. Daisy nu știu la ce student? La ce student? La antropologie? Nu, la arheologie. La arheologie. Da, este Briefly mentioned în primul număr. Încă ăla de desenat de John Allison. Alea cred că nu au fost publicate de Boom, nu? Ba da, tot de Boom, dar este o serie separată. Deci, practic, pe nu l-am citit. Nu, e foarte fain, trebuie să-l citești. Sunt multe lucruri faine pe care te să le citesc. Așa, uh, Esther este studentă la literatură. Da, e filoloagă. Filoloagă, se vede. Da. Și Susan este la medicină. Da. Uh, pe lângă ele se mai învârt cel puțin doi băieți. Uh, unul fiind EdGemel mm. și Magro. Gemel? Întotdeauna n-am crezut că e Gemel. Nu știu, Eu sunt foarte prost cu pronunțiile, cu numele, cu. Eddie este coleg cu Daisy. Sau ce obținau cursuri împreună. Mm -hmm. Și Mogra este inginer. Inginer mecanic, da. Așa. Uh, uh, ai zis că ai citit doar primele două volume, nu? Sau le citi pe toate? Am citit tot. Tot, tot. tot. A fost o noapte lungă. A, înce a început să mă las un pic mai rece după ce a trecut a venit Max Sincer să fiu. Mm, um, ok, înțeleg. Um, deci, to be honest, pe mine, în prima fază m-a lăsat trece prima trecere de artist. Okay, deci, la început, primele trei numere um, au fost desenate de către autor de către John Allison și eu eram absolut îndrăgostită de stilul lui mm -hmm. și când avea un stil de ăsta destul de stilizat și um, da, stilizat cumva nu, nu, nu erau atâtea expresii pe personaje și nu erau așa de dinamice și câteodată expresiile personajelor nici nu mergeau cu ce era scris și asta mm -hmm. mi se părea extrem de amuzant și când am văzut uh, noua artistă care de fel este storyboard artist a Disney și se vede foarte mult în arta ei mm -hmm. um, alu lui Triman, Right? și zic, a, nu, măi prea multe emoții prea multe gesturi, prea dinamic nu merge și după așa m-am îmbuștunit cu asta și a venit ăsta nou, Max Max Sarin. și zic, a, nu, nu este stricat tot Pisa era perfectă! Ai făcut totul prea curat, Max! E prea curat! Da, s a scos. La mine s a scos cu episodul în lumea nopții The World of Night um, Episodul ăla super ciudat în care dacă nu dormi destul de mult pășești într-o lume paralelă Da, da, a da, da, da viețuitorilor din noapte care când se întâlnesc pe stradă se salută cu Night be with you, și foarte gotic. <laughs> Mi-a mi plăcut foarte mult cum a, a, cum a transmis vizual chestia asta de insomnie și lume paralelă. Deci, practic, a, a, scările se duceau în jos până în infinit, nu era niciun perete care să fie drept, a, toți oamenii erau niște goons, niște zombalei care mergeau cu... cu capul în pământ și se vedea că deja era în lumea asta de prea mult vreme și, nu no, știu, a fost așa de fain și, și la un moment dat apare un câine cu trei ochi for no good reason da, da, da, da. și la un moment dat um, Susan, ceea care devine trapped in this world, are o, o conversație foarte animată cu, cu un om care de fapt nu e acolo, ea vorbește cu un perete și între timp mănâncă înghețată dintr-un bol uriaș, a fost splendid mi-am notat aici haine La un moment dat oh, Ce haine <laughs> pe, uh. Pentru că uh, Toate personajele sunt foarte uh, Direct Caracterizate prin vestimentație Și totuși uh, Relativ uh, Vreau să discret Dar credibil Și cred că de asta Vreau să menționez pe Lisa Tremon Că uh, mi-a plăcut foarte mult cum desenează hainele pe, pe oameni, că sunt haine care uh, arată ca lucruri pe care le-ar purta oamenii în viața reală și se schimbă de la, nu, nu numai de la număr la număr, dar chiar și uh, de la scene la scene, uh, de parcă și-au imaginat o garderobă completă pe care o au personajele, cu tot cu uh, eventual un uh, ciclu personalizat de curățarea hainelor și cum și le păstrează și... Da, așa este, deci nu, nu vezi niciodată haine pe personaje care să nu meargă cu ele sunt foarte bine definite. Eu eu apropo de haine. Eu o scenă faină când, uh, toate trei sunt pornave de gripă, pentru că este primul semestru, toată lumea face gripă, că toată lumea și aduce bacteriile de acasă. Esther încearcă să meargă la doctor și nu mai are haine curată sau cel puțin nu știe sigur dacă e curate sau dacă put și trebuie să se îmbrace în gothic regalia <laughs> <laughs> și da, da. merge pe coridor și arată ca un osferat <laughs> și, și ajunge la o petrecere da, micuță da. a unor ce erau alți studenți colegi de lor și supărați da, erau niște erau niște mexicani care aveau ceva parte acasă și ea a crezut că-i că senta sen, sen, sen, ceva cu svins, ceva super religios și mistic în care ea poate să fie vindecată. O așează în pat și pun paturi peste ea. Da, de fapt erau haine. <laughs> <laughs> <laughs> da, de fapt toate personajele în, în episodul ăla, cred, cred că acolo mi-a rămas, că și... Uh, Susan pleacă în pijamale spre farmacie Da Vezi, are ce mai fine tripul în ăsta Primește niște, niște pastile de gripă de la, de la Ed Din, uh, din Polonia, Polonia Pe care și i-am dat Google search Scrie în poloneză acolo Google search, uh, Google translate Dangerous drugs <laughs> <laughs> Erau niște notropice De pe piața gri <laughs> Și Daisy ajunge să scrie Un roman de 300 de pagini Toată noaptea și dimineața începe să vorbească Un porumbel cu ea Pe care începe să-l hrănească mm. Și apoi o pisică îl mănâncă mm. Și găsește puiul porumbelului și îl ia cu ea și are grijă de el Da, da Și îl, îl crește După aia îi dă drumul A, oh, scuze, spoilers Vai ah, de mine. Uh, și toată, toată chestia asta se întâmplă pe parcursul la mai multor numere uh. um, când îi dă drumul la Gordon este deja pe la volumul 14-15 se, uh -huh. se duc în pădure în drumeție uh, nu, în drumeție, se duc cu corpul uh -huh. că îi drumul da, uh, v să zic că au o Continuitate, chiar și pentru detalii din astea foarte mici, foarte aparent care nu contează, mm -hmm. dar și astea contribuie foarte mult la, la personaje, pentru că personajele sunt caracterizate foarte mult și prin acțiuni, prin ceea ce fac mm -hmm. și prin creșterea lor, dezvoltarea lor ca personaje este... Arătată prin uh, Aceste mici uh, subiecte Care sunt purtate de la număr la număr Și uh, prin dezvoltarea lor Nu prin uh, Sau cel nu numai prin uh, Dialoguri în care un personaj îi spune altuia Că te-ai schimbat, că ai făcut nu știu ce ești pe mm -hmm. dincolo Și toată asta deschide De noi oportunități de umor și... da, nu, nu, nu știu neapărat dacă Au un character arc Dacă chiar se dezvoltă Ca personaje, Dar Având în vedere că știi cam cum, cum ar trebui să se, să se comportă personajul ăsta și îi vezi într-o situație în care se comportă total altfel decât ți imaginea, de, e foarte fine. De, de exemplu ăsta, McGraw, care este the, the square head, nu, nu squarehead, square head, adică e omul bun, e manly man, e gentleman, e, e întotdeauna serios și la un moment dat îl vezi... <laughs> la un party de-asta extrem în care este total beat și se rupe în mișcare acolo pe ringul de dans cu, mm -hmm. cu, cu o expresie absolut vacantă. S A fost foarte fain. Ca ai zis că este manly man și s-a un subiect uh, controversat. Eu, eu propun că Jane de este mai feministă decât Beach Planet. Te cred, pentru că n-am citit pe Banda uh, Banda lucrează în niște tușe foarte, foarte groase În timp ce uh, Giant Days e uh, Cum să zic uh, Mult mai uh, sensibilă și mai discretă Și mai uh, conștientă de uh, nivelul discursului o să așa foarte pretențios ce o zic spațiul discursiv pe care îl ocupă mm. în, în lume în cultură hai, hai să o luăm așa uh, entry point-ul uh, lui Jane Days pentru feminism este conceptul de masculinitate okay. pentru că da. În primul număr este relativ De fapt primele două numere Sunt destul de apolitice Din asta cel puțin Din seria asta nouă care mm -hmm. După care în numărul 3 parcă Cum o cheamă Esther este pozat De fapt la finalul numărului 2 și de-a lungul numărului 3 Esther este pusă pe un site Unde sunt ierarhizate puicuțele din mm. uh, campus. Iar, de-a lungul acelui număr e, se desfășoară o discuție lungă despre uh, cultura uh, asta, hipermasculină, uh, care sexualizează și obiectifică trupurile femeilor și le folosești, le exploatează și etc. Nu vreau să fie ca etc. ăsta să fie foarte dismissiv, dar... Nu, nu am înșeles, da. Cum să închei eu... Uh, Fac foarte mult mansplaining acum <laughs> și, Do, și this la, un... Explaining. La, la un moment dat În numărul acela magro Își uh, ia asupra lui uh, uh, Rolul lui de bărbat De manly man uh, Și vrea să facă dreptate Și vrea să se ducă peste băieții ăia Să-i bată Să mm -hmm. le arate el cum trebuie să se comporte uh, Susan uh, îl, de la o parte, îl împinge, îi face o poză. Stop white nighting me. Exact. Și toată situația este rezolvată de uh, tocmai de mamele băieților respectiv care făceau site-ul pentru <coughs> un fel uh, foarte absurd că, și comic, foarte absurd și comic și cum cumva uh, care oferă o lecție fără să fie strict didactic textul. Pentru că nu se oprește nici, nicio persoană, de exemplu, la momentul respectiv să țină un discurs, să zică că bă, cum v-ar plăcea ca mamele voastre să știe că faceți asta mm. și cum să tratați femeile, bla, bla. Pentru că, efectiv, Alison și Traymond construiesc o situație coerentă în contextul Benzii, prin care uh, băieții chiar sunt puși în condiția de a-și înfrunta mamele mm. cu gesturile pe care le-au făcut ei. Și, cu, uh, și ca lucrurile să nu rămână strict uh, cultura pro-culture este uh, este nocivă. Uh, John oferă și, mă rog, John cu lista oferă și o întorsătură de situații Pentru că am, am zis că Suzanne a făcut o poză lui McGraw. Acea poză o pune peste o, pe o fanzină de-a ei Care se cheamă Feminist Și care este plină de o, o revistă misandră Încep cel puțin numărul ăsta da. În care articolul cel mare este All men or evil <laughs> da, sau, da, sau da. ceva ceva de genul ăsta și în numărul în numărul următor găsesc niște fetițe fetițe care, pe care ăsta de gemel le găsea foarte intimidante găsesc revista aia și o o piratează, o distribuie deci nu găsește complexități în niște situații care altfel în benzi mai... sau în seriale, în whatever ce vrei tu, în povești mai puțin uh, interesate de, de personaje și de lumea în care trăiesc personajele astea, le-ar lăsa doar la nivelul unei construcții pur didactice, în loc da. să, să le folosească, să construiască în continuu peste... Da, numerele astea două, înseamnă numărul 3 și 4, am da, fost cele care nu mi a plăcut așa de mult Anume pentru că se implică așa de tare în gender politics Și ce dreptă, is uh, he's, he's fair to both sides Deci în primul număr ne arată cum e The lad culture, de dude bros Sunt niște troglodiți care se uită la pauze cu fete fine. Și în al doilea număr ne arată partea cealaltă Fetițele astea care piratează ziarul misandrist a lui Susan pe care i-au făcut așa mai în glumă, mai în, din frustrare și cumva arată ambele extreme deci, e ok până la urmă dar, dar totuși uh, băieții ăștia de la am, am uitat numele de viste uh, site-ului lor deci ei pozau fetele în locuri publice, aia e ok Uh, da după aia atașau numele și. Um, și. de the, Major la care erau fetele astea. Ce este absolut ilegal! Și, nu știu, mi se pare cel puțin un pic ciudat că nimeni nu a dus vorba despre asta. În, în bandă? Da, da la Poi, un moment dat în, în, când, când cer bani cu un fel de Patreon spun că hey, hey, dacă, dacă ești cel mai mare donor o să-ți dăm și numerele lor de telefon no, no that's, that's, that's really illegal n-ai voie să faci asta păi în, într-un fel a atins și subiectul ăsta că înainte să încerca să rezolve asta. Este chiar are un discurs, că încearcă să rezolve treaba asta prin mijloacele normale ale oamenilor din clasa de mijloc și o să treacă prin The Proper Channel și să contacteze mm -hmm. autoritățile și se duce la vice-decan, la ce naiba era ăla și îi spune situația care și, ala... și omul ăla zice că, că nu vede nimic în regulă cu asta, că sunt doar niște copii care se distrează și să le trimite un fax. Asta, asta spune și sloganul lor. It's just a bit of fun, love. Da, um, okay, sunt, sunt de acord. Um, partea care nu mi-a plăcut um, la episodul astea a fost că nu, nu pentru că n-a tratat bine chestia, ci anume pentru că și-au găsit loc în bandă. Adică, și până acum a fost o bandă în care Hey, majoritatea personajelor sunt femei, right? Um, toate personajele sunt super fine, ai putea spune că este o bandă feministă, și fără să, și, și fără să faci un număr absolut dedicat ca să arăți feminismul ăsta. Mi, -mi s-a păr părut un pic subor subordonat Ideea că, ok, hai, hai să arătăm ce-i feminismul prin numerele astea două. Nu știu sigur dacă vor să arate ce feminism Adică mă, mă gândesc că, uh, ar, Dacă tot vorbesc despre uh, Dacă tot, tot este o, o bandă desenată Dedicată culturii De campus Și tipurilor de interacțiuni Pe care tinerii, adulți Pot să le aibă la universitate Nu, nu este gen, Musai genul de interacțiune Pe care care nu este Care este imposibilă Care este chiar improbabilă Da, e drept De-a lungul benzii tot Aduc tot apart o felul de, de situații Pe care le tratează Și pe care le, le rezolvă Iar asta este una dintre ele Da, sunt de acord Și eu tocmai asta ziceam Că într-adevăr e, cre, Cred că feminismul a dus în discuție Tocmai dintr-o de prevista lui Susan și cred că dintr-o încercare a lui, a lui John a lui Lisa de a ar, arăta că nu că, că nu sunt oamenii răi. Știi? Da, da, cam asta e morală. Ad, ad, adică pro, probabil dacă nu ar, nu ar fi fost episodul cu Susan și revista probabil nu ar fi sărit la fel de mult în evidență că este o tematică feministă, dar... A, ah, o, al... o sărit în evidență, încă, de, de la start. lead culture, da. Pe, pe de altă parte, uh, spațiul cultural în care se tot învârte banda asta uh, deja împinge la, la a găsi astfel de problematizări, așa că... Nu știu, nu știu dacă aveam un site de, de ales... În, în, în același timp, orice și, și un gol e totuși și o afirmație, și să fugi de astfel de, de situații sau să le. Uh, să, nu, să nu pui suficient de mult accent pe ele, uh, e și asta, atrage atenția asupra lor. Adică, na, cum am zis, că dacă totuși tot vrei să vorbești despre experiența de uh, campus și de universitate mm -hmm. ale unor tinere femei. Uh, să nu vorbești despre episoade care duc în uh, uh, hărțuiri și mm -hmm. sexualizare și asta e. Asta însă și ar putea să fie problematic. Și uh, to toată situația e dubioasă și cred că au găsit o soluție foarte bună pentru. Um, there's, there's an easter egg there, cred. Um, deci știm că Daisy um, e probabil uh, lesbiană, poate că e bisexuală, da. She's probably gay, right? She queer. Queer. Okay. Dezi este ce care Esther, site Tam tam tam. culture vlogs videos. Poate. Come on, ce ți se nu trebuie să fii băiat. am zic că mai este, este o bandă foarte uh, educativă, pentru că te învață, de exemplu, despre diferența între virus și bacterii și de ce să nu antibiotici pentru răceala. Da, exact, da, e foarte drept. Și despre ASMR, care uh, Daisy are ASMR, cum, cum să lansezi un startup să te îngrijești de operațiune de New Media? adică tot tocmai băieții că oricât de răi ar fi ne-au învățat cum să avem grijă de propriul nostru site și să lansăm campanii de crowdfunding și să deși nu le mergea chiar așa de bine adică erau foarte entuziasmați că hei o să avem o să avem cină cu pește yay din toate viurile astea și o să-și poată rade părul de pe pieptul da exact mă, să știi că te entuziasmează oricât de puțin bani, dacă scoți un pic acolo din, din pasiunea ta, e, e satisfacție I wish I knew mă <laughs> -fă, și voi patron Mai ah. vă dau bani Nu știu, mai încolo Să <laughs> aibă ce să patroneze oamenii Așa, ce ne am mai plăcut la banda asta foarte mult Că e funny, că am, am, am zis eu la început că mi-a plăcut Care plot uh, Cred că n-am fost Și am comparat-o cu Buffy uh, a, Aproape fiecare Număr are Propria poveste pe care o spune ceea ce, cred, a, Asta a fost din primul număr Când încă nu erau complet definite personajele Și alte lucruri, asta a fost primul lucru Care mi-a plăcut foarte mult, Când am primul mm -hmm. număr Și a spus o poveste Cap-coadă și m-a făcut să râd mm -hmm. Și m-am am simțit uh, împlinit și sătul de poveste. Da, și la sfârșit s o pus un hook. O, o, o pus un hook <gri> și, și l-a pus totuși, l-a pus destul de elegant. <gri> adică nu... Ceea uh, ce eu, eu, pentru mine e o foarte mare problemă cu multe uh, benzi, uh, cel puțin mainstream, uh, că nu te simți uh, cel puțin recente, că de asta citesc foarte, mă rog, citeam benzi din 70-80, că acolo citești un număr și numărul ăla are o structură, are cap-coadă, are teză, rezolvă teza și uh, începi un număr următor, dar ești super ok. Mm. Uh, acum e bun, continu, o continuă intrigă. Nu, nu, nu mi se pare par că sunt foarte puține benzi care au, care au un parcurs, un traseu da. de-a lungul număr Și asta mi-a mi plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte mult că reușește pe traseul ăsta care e relativ uh, clasic chiar dacă în, în episodul trecut eu mă, mă plângeam de ideea asta, structură trei acte tăcăie, tăcăie. Uh, reușe... are, sunt totuși definește o situație, se desfășoară situația, are un punct culminant și se rezolvă mm. și, și totuși pe chestia asta destul de clasică reușește să construiască foarte multe glume foarte multe interacțiuni de personaje Uh, foarte multe scene din asta micuțe cum ziceam, care uh, prin care un personaj poate să facă o acțiune mică și să-și definească caracterul și mm -hmm. pe care să o putem urmări de-a lungul numerelor da, e, e, e, sub, e super satisfăcătoare, super uh, că poți să spui și reversul că sunt foarte multe, de asemenea sunt foarte multe benzi alternative și Uh, anumite webcomics care de asemenea sunt foarte character driven, și unele sunt chiar amuzante, dar pe de altă parte, alea, iar, alea nu au chestia asta, uh, structura asta, nu, nu sunt plot driven, nu sunt deloc plot driven, și nu au. Uh, trebuie pur și simplu să fii interesat de personajele alea și de hmm. ce fac personajele alea. No, pe, pe chestia asta vine și din, din mediu, cumva. Că înainte, când încă era webcomic, povestea asta în fiecare pagină se termina no, cu hook ăla um, și era mult mai compact totul dar când a trecut pe, pe treaba asta că scoate un issue, nu știu, în fiecare două luni, whatever um, s-a transformat un pic uh, pa uh, pacing-ul acum spune o poveste compactă într-un număr deci, o, o transpus chestia de, de la pagină la pagină să fie chestii care te duc să mergi mai departe. Acum nu mai trebuie, că no, între pagina A și B nu să-ți interesul dacă ai cartea în fața ta. Dar, um, se, se, nu știu, se, se mândrește un pic cu asta uh, autorul că e, deci, nu, nu, nu că se mândrește, dar el încearcă foarte, foarte tare să, să facă ca, ca pentru cititor să fie absolut ok să înceapă de la oricare număr. Deci mm -hmm. să, să nu trebuiască să ai cunoștințe mari ale personajelor și ce s-a întâmplat înainte. Deci dacă acum începi să citești ultimul număr care a apărut, numărul 16 este momentul de față să înțelegi, să înțelegi totul fără nicio problemă. Adică sigur o să fie niște subtilități și niște chestii faine pe care le-ai pierdut, dar po poți să poți să intri direct în poveste și, și să fie să înțelegi ce se întâmplă. Mie nu -mi pare mult să nu rău că a trecut de la uh, webcomic la bandă În primul rând pentru că deja există Scary Go-Round și Bad Machinery care Bad Machinery continuă și încă o face. Da. Și deja există webcam uri făcute de John Allison și poate ar fi bine să-și aplice talentele sale și în altă uh, zona a pieței benzii desenate mm. uh, pentru sănătatea pieței, pentru satisfacția unor cititori care din vari motive nu vor să citească webcomics și așa o să ajungă și ei la uh, Alison. Da, și mai ales că așa poate să producă mult mai mult. Pentru că cum să zic, scrie un script de nu știu, 10 pagini într-o zi a două zile să desenez trei pagini în cel mai bun caz. Și ceaba asta l-a -o, -o tras un pic înapoi în, în trecut. Nu, no, ok, nu l-a tras înapoi. Dar uh, e, e mult mai ok și pentru el și pentru noi în special, cititorii, că este chestia asta care apare lunar și nu trebuie să așteptăm după el să și scrie, să și deseneze. So it's kind of taken care of și și mm -hmm. stilul este mult mai accesibil pentru un public mai larg e mai cartun, mai realist mai Disney-like un pic foarte frumos, colorat da. cu lord size Kogar <laughs> Whitney Kogar da, mi luat în față da. <laughs> ce mai putem zice noi despre Giant Days în afară să citească oamenii e, se bea, se fumează și lumea folosește droguri da și lumea care nu te aștepta să folosească droguri exact. și se face sex Oh, da, se face sex, da, ah, da, da, am uitat de sex mm. da, <laughs> da Daisy și drogurile that's the best thing și bunica se află îi spune bunica da. ai, ai, ai, ai scena aia a fost așa aia a fost shut up, shut up, shut up da și <laughs> după aia bunica se află. Ai, ai. N-ar trebui să o lași pe Daisy să lucreze așa de mult. Este epuizată. No, no, no. Cât colo a făcut droguri până la șapte dimineața. E, n-a, na a băgat droguri un pic și după a dansat până la șapte a, dimineața pe da. muzică minimalistă. Da, exact. No. A, al, alături de her very special friend care și a fost o scenă Dacă tot hai, hai să terminăm cu nota asta în Care eu iarăși văr Politicile mele în tot În, tot, în care era o lesbiană Care mm -hmm. nu Îi place de Daisy Dar nu îi place ca Așa, Așa îi, îi place ca prietenă yeah. Și a fost, a fost un moment foarte Plin de complexități și tu ce crezi? Did, did she let her on? Da, nu știu, nu știu Musai. Poate, poate nu. Mă gândesc că dacă ești o persoană queer s-ar putea să mergi cu presupunerea prin lume că prezi persoanelor nu sunt cu queer și uh, dacă cineva de același sex sau de care ești atras și care de convențional nu este atrasă de tine, uh, pur și simplu e... Prietena cu tine și așa te vede ca pe o prietenă așa că uh, ar fi safe să nu faci avansuri. Nu știu, zic, e, e, e pură speculație. Da, sunt de acord. <laughs> da, totuși, a, a petrecut foarte mult timp cu ea. Poate că trebuia să spună mai, mai devreme că nu este interesată. Poate. Oh, well. That's why it's so interesting. Și vreau să zic că am recitit, că am recitit primul volum acum înainte să vorbim și mi-a mi plăcut la fel de mult ca prima oară când am citit, ceea ce uh, se întâmplă destul de rar să recitesc o bandă după mai bine de un an și care mi-a plăcut și să-mi placă la fel de mult. Cât mi-a plăcut prima dată. Mie no, Cât... mi-a plăcut mult mai mult a doua oară. Sau mai mult. Că, na, de, de obicei, nu, ori mi se dezvoltă, nu neapărat că mi se dezvoltă, dar mi se mută gusturile în altă direcție, încep să mă atrag alte, mm. alte aspecte, mă dezvolt și eu ca om, să sperăm. Și. Da, percepția e altfel. Dar tot asta mi-a mi plăcut la fel de mult S-au găsit uh, alte aspecte Care mi-au plăcut și a rămas O bandă, mi se pare valoroasă Și mi se pare bună și pentru Și pentru persoane care nu Vor să caute Musai uh, povești uh, Character-driven și grele Și politice și nu știu cum Dar cei de persoane care uh, Vor să citească Ceva mai mult decât uh, niște poante Și Uh, niște ploturi subțirele. E, e best of both worlds. Mm -hmm. S -s -s pot, să, pot să zic faza mea preferată? <laughs> pot, sigur, sigur. Ok, deci Esther yeah, este cumva cu capul între nori. Um, right? Um, uh, și la un moment dat este vorba despre Daisy. Daisy face voluntariat și Esther spune, ah, da, dar se plătește bine, nu? ca așa avea nevoie de bani, totuși. Nu, nu, Esther, uh, voluntariatul înseamnă că o faci fără bani. A, ah, înțeleg. Și acum vine partea faină. Păi, la început a fost industria muzicii, care și toată muzica pe gratis pentru torente. Acum oamenii lucrează pe gratis? Ah, pur și simplu, nu ți se pare că e fain că suntem aici când se dărâmă toată, uh, tot capitalismul? Îmi <laughs> așa de fain. <laughs> Chestia asta cred că e, și e uh, deep cut, adică chestia asta este anticipată încă din uh, momentul când fetițele alea-i piratează revista lui. Uh -huh. Uite ce, ce ziceam de uh, lumea asta complexă și bogată pe care o construiește John Alessand cu ceilalți autori. Da, da, sunt tot felul de trimiteri stânga și în dreapta. Da, deci uh, toată lumea ar trebui să citească Jane Days. Și dacă nu le place, ar trebui să o recitească și să o recitească până, devin, până învață să o iubească Da, da, obligator Bine, atunci Mersi foarte mult că, că ai venit Mersi și pentru că, invitație Cu plăcere Unde te găsește pe tine lumea pe internet? Ah, nu, nu prea am o prezență foarte mare, dar momentan lucrez la... Știma, știma apelor împreună cu Maria Surtucan care se poate citi pe aur.ro Și tocmai a publicat Maria a pus și mm -hmm. ă, asta Țara de Senă cea de doua antologie de la Cluj oh, Aia a fost de mult. A, a, a fost de mult dar a pus-o online, a pus-o mm -hmm. pe, ah. pe ISU Da, am o, am o poveste acolo care a fost uh că ai câștigat la Sârbi acum 2 ani, nu? Uh, da, am trimis-o la Lescovas, la uh, festivalul de bandă desenată de acolo și a primit locul 2 la artă. La, la scenariu? Aia la... a, nu, la artă e altceva. Uh, da, la scenariu. Da, cu artă am primit cu stima, apelor. Deci îs, sunt foarte bucuroasă. Um, deci uh, award-winning... A... Ha, hai că sună bine. <laughs> Pe, pe lângă Jane Days lumea să citească și asta două că și asta merită foarte mult. Um... A, știi mă, în special acolo. Măcar știi că e un scriitor bun și niște atât drăguță. A, foarte drăguță, foarte frumoasă. Da, culori. Și <gif <-ul> gifuri, la un moment dat. Oh, da, și gifuri. Cred, cred că vreau, vreau să fac un trailer, tot așa, cu animații. <gif -ul> da, ar fi fine. Dar încă nu i-am picuit ideea asta la Maria <laughs> <laughs> o, să, o să o scot de aici. <laughs> sau, sau, sau vrei sa afle din... Nu, uh... nu, no, no, e ok, o să-i zic <laughs> da, okay. o, să, o să fie fine. Acum aproape am terminat și cu, și cu volumul Mai sunt două pagini Și e, e gata În total 5-2 de pagini, cred Am lucrat mai bine de un an la treaba asta Și abia aștept să încep ceva nou o să fie pe uh, compropriu sau tot cu altcineva? Sau... Păi mai, am mai avea o poveste cu Maria Tot în uh, universul merelor de aur Nu pot să spun mai multe, evident Dar o să, să vină și aia Păi, stay tuned, stay people Stay tuned, exact <laughs> Okidoki Asta a fost uh, discuția noastră despre Giant Days Alături de Ana Bengțedi A zis bine? Da da. Yay. Ci. Uh! Ne mai vedem. Pa. Salut.